Goddag og velkommen til Kampen om Amerika, programmet om amerikansk politik og det amerikanske samfund, som altid præsenteret af kongressen.com. Joe Biden, han har det godt. Æh, man kan faktisk sige, at han har det så godt, så selv de små dyr nu er begyndt. Og, og komme til ham. Du er ikke det. hvor jeg vil hende af lige nu. <laughs> jeg overhovedet ikke. <laughs> Nej, Nej. Øh, det mest dramatiske, der nærmest er sket denne uge Amerika, kan jeg ikke tænke. i hvert fald måske det billede, tv-klip, der er blevet delt mest, det er et, et, et klip med Joe Biden, der er, står ude på Andrews Air Force Base. Ja. Han er på vej til Europa. Det er vel egentlig det, der sådan, det er en stor begivenhed lige nu. Det er nu rævigt. Øh, men så er der en chikade, der lander på ham. Det er Cicade-sæson i Washington. Yeah. Der er mange sikader til fem, der har været der i Washington. Nå, men når man kan sige, det måske, når, når det bliver det mest delte klip en uge, så, måske, så har Joe Biden det godt. Så er det, han er rimelig godt pressedækket. Så er han rimelig godt pressedækket, når det handler om, at små dyr øh, lander på ham, og at han for øh, i en del medier bliver rost, for hvordan han håndterer, at en Cicade lander på ham. Han tager det roligt. Han gik ikke i panik over et, øh, I don't know, par centimeter langt. Dyr. Ej, det, det det vil blive sommer i USA, må man sige. <laughs> Nå, så skulle man jo tro, alt var godt, og nu kommer det, der hedder det dramatiske vendepunkt. Men faktisk, Anders så er der jo optræk til ballade. Der er altid optræk til ballade et eller andet sted i, i omkring amerikansk politik. Men dog, så er det jo en lille smule anderledes nu, fordi det ser ud til, at den ballade, der nu kommer, det er faktisk fra demokraterne selv, og specielt måske i virkeligheden over fra partiets venstrefløj. Ja. ja, de har kastet sig over en anden Joe, nemlig Joe Manchin, som jo så til gengæld definerer den absolut yderste del af højrefløjen i det demokratiske parti. Altså, vi skal bare lige i jeres på, påpege, at havde Manchin boet ret mange andre steder, end hvor han bor, havde han boet i New York, han boede i Kalifornien, så havde han ikke været demokrat, så havde han været republikaner. Nu bor han i West Virginia, som er rimelig republikansk i al almindelighed. Og øh, derfor så, altså lad os bare sige, der er langt fra Bernie Sanders til Joe Manchin. Altså Joe Manchin stemte med Trump halvdelen af Trumps politiske udgangspunkter. Jeg har, faktisk yeah. været, jeg har faktisk været inde og, og, og til lille pludselig op, op på det, men han har været senator siden 2010, vi tager lige en biografi ja, ja. om manden senere og sådan noget, men han har faktisk stemt mere, lille smule mere med republikanerne, end han har gjort med demokraterne. Ja, han har gjort med demokraterne. ja det er fantastisk. Ja. Det, er ret fantastisk. Ja. det er de, de er lidt trætte af hos Venstrefløjen. Og det der jo så et eller andet sted, ja, de, de er trætte af, det har de jo hele tiden været, men det de vil så i virkeligheden er mest træt af nu. det er at til Sydland at Joe Biden ikke er træt af Joe Manchin. Ja. Jeg kan meget godt lide ham. Ja, det øh, de er Marco Liam. Ja, JMSen så venner, Sanders og Jorge Cortes og alle de andre så sig dog noget til ham. Det er dig der er præsidenten siger han skal gøre, som ligesom du gerne vil have. Og det har de ikke tænkt sig det ikke t Det er en rød så at gøre i ja. Og det er sådan, når man hører sådan forlyder derover nu det er sådan de fleste siger sådan. ja, altså Manchin lytter over til Biden. De kender hinanden, de er gode mm. venner og så videre. Æ, og når man så øh, hører deres yderligere frustration så er det netop at men Biden gør ikke noget. Han har ikke Nå. tænkt så bland sig i det her. Og det er det kampen med Amerika handler om i dag. Det handler om, hvorfor Biden i virkeligheden er lige ligeglad med venstrefløjen i sit parti. Yes. Velkommen til kampen om Amerika. Nå, Anders øh, Vi skal lige gøre et reklame for os selv. Det skal vi. Vi skal have nogle medlemmer. Det vil vi gerne ikke? Forklar lige, hvorfor det er en god idé. Det er en rigtig god idé at blive medlem af kongressen, fordi at øh, uden medlemmernes øh, styrke, eller øh, i hvert fald i talstærkt fremmøde, jamen, så kan vi simpelthen ikke existere. Vi kan ikke lave det her pragtfulde program, for eksempel. Vi kan ikke udkomme med al den dejlige journalistik, som vi hver eneste dag skriver inde på kongressen.com. Så bliv nu medlemmer, øh, kære venner. Der er altid plads til flere. Vi har fået igen den her uge, fået nye, men vi har altid flere, og, øh, det for flere. Vi har fået mange God journalistik koster penge, og det har folk heldigvis øh, stor forståelse for, men der er altid plads til flere. Ja, der er kommet over en i snit per dag denne uge. Det er jo det et dejligt tempo, det vokser. Det var en god uge. Det en god uge. Det er god god, også gode ting, man kan gå ind og læse. Nå, ja. øhm, i dag, jeg skal lade være med at slå i bordet. Nu er der en producer, der bliver sur. <laughs> Stegels Tom Carstensen. Stegels Tom, Tom, Tom Carstensen. Nå, programmet handler, altså, som vi jo sagde i dag, om, hvorfor Biden måske... Øh, han er jo ikke ligeglad med venstrefløjen i sit parti. Men hvis man ligesom skal trække det op, hvad er det egentlig, den her øh, uenighed handler om? Hvad er det, de gerne vil have ham til at gøre? Så er der ligesom, hvis jeg lige skal sætte scenen, så er der tre ting, venstrefløjen i øjeblikket, der er mange ting, de selvfølgelig ønsker sig, det er et demokratisk parti, men der er tre ting i øjeblikket, de ligesom gerne vil have, at Biden trykker hårdt på. Og, hvis, og den ene, det, den, har, den har vi snakket om her i programmet før. En del. Det er det her med filibusterreglerne, Man vil gerne af med den her 60-40-regel. Øh, og det har øh, Joe Manchin faktisk også Den Christian Sonoma. De har sagt, at det, det vil de ikke være med til. Men, men der, det, og før man, altså, man kan ikke engang starte en proces omkring det, hvis, hvis alle demokrater ikke støtter op omkring det. Det er den ene ting, de gerne vil have. Det forstår de ikke, ja, at øh, Joe Biden ikke er over at slå Joe Manchin i hovedet for, for det her til at lade sig gøre. Så er der måske noget, hvor Joe Manchin står lidt mere alene. Mm. Det er det her med valgreformerne. Det er, at demokraterne kunne godt tænke sig nogle reformer af valgsystemet, så det simpelthen bliver nemmere og mere åben for folk at stemme i USA. Det er jo en af de lidt ufortalte, måske vigtigste historier, der er i USA, det er i bund og grund, at republikanerne og demokraterne kæmper et voldsomt slagsmål fra delstats lokal niveau op til den øverste del af senatet, kongressen, om hvor mange og hvem, der skal have ret til at stemme i USA. Ja. Vanvittigt et vigtigt spørgsmål, fordi det er i bund og grund, det handler om, hvis man skal stille hårdt op, republikanerne vil gerne have, at der er så få som muligt, der har ret til at stemme, demokraterne vil gerne have, at der er så mange som muligt, der har ret til at stemme. Det gør med demografi og hvem de her nye grupper, det er typisk etniske mindretal eller... Folk, der lige er kommet til landet, eller øh, folk, der måske har været straffet okay. tidligere, og sådan noget, de stemmer langt, langt overvejen demokratisk. Kæmpe slagsmål kommer til at afgøre en stor del af fremtiden i amerikansk politik. Ja. Der, det vil Joe Manchin heller ikke rigtig være med til. Ikke være med til. Øhm, og så er der det sidste spørgsmål. Og det er så det, kan man sige, de er jo aktuelt øh, sure, sure på øh, Biden over. Det er jo det her med infrastruktur. Og Biden har siddet med, hvad den nu, hun hedder? Ja, Shelley Biden har siddet og forhandlet med den her senator fra Republikaner, Shelley Moore Capito, selvom, selvom de kunne blive enige om en infrastrukturform. Det er de ikke kunne. Nej. Nu har de så lagt op til, at der skal sidde 20 senatorer, 10 for hver parti, og prøve at finde ud af en infrastrukturform. Og demokraterne har det jo lidt sådan, hvis jeg forstår det rigtigt at de synes i virkeligheden bare, at man skal prøve at køre det som en budgetting, og så nøjes med et simpelt flertal, og så få banket Joe Manchin på plads, og så få den infrastruktur man, får, man gerne vil have. Mm -hmm. Det er vel sådan de tre ting, man hovedsageligt er, er vred over. Ja, det er det, der er lagt i ovnen til, at så synes man, at man skulle ud og skælde ud på Mansion og det har man så også gjort. Men det er vel også fair nok at sige, at I prøver at høre for første gang i utrolig lang tid, så har vi flertallet alle tre steder. Mm. Vi, har, vi, har det, vi, har det vi har det i Kongressen, vi har det i Senatet, og vi har repræsentanternes hus, vi har det i Senatet, og, Senat, og vi har præsidentposten. Ja. Der er jo ikke nogen, der siger, at det kan være væk om 18 måneder. Mindre end 18 måneder. Ja, det er skrøbeligt. Det er skrøbeligt. Og det er også sandsynligt, at det mm. indgår øh, ryger. Det behøver vi ikke snakke mere med om i dag, men mm. det er jo det, der er risikoen, og det er jo derfor, at Venstrefløjen synes, at der er ikke er nogen tid at spille. De kan ikke forstå, hvorfor. at øh, at man prøver at tækkes, øh, republikanerne. Og man kan, jo, man kan jo også med en vis rimelighed argumentere for, at der har man været. Altså de, Obama havde jo et lignende Han havde endda et stærkere øh, flertal, både mm. i senatet og huset dengang, da han tiltrådte som præsident tilbage i, i 2009. Og der prøvede han jo også at række ind over, og det, det obstruerede en masse processer, og det blev ikke, til, øh, til det, som, øh, som han havde håbet på. Ja, det var vel ovenikøbet i virkeligheden Joe Biden, der prøvede at række ind over. Præcis. Mm. Og det er det, der er nogen også fra Venstrefløjen, der er ude og skæld ud over nu i sin engang, Når nu den republikanske strategi er den samme nu, altså Mitch McConnell, den republikanske senatet, har ved at sige, jamen hans mål er at obstruere alt og sørge for, at Biden bliver en one term president. Det var præcis det samme, han sagde dengang, da Obama han tiltrådte. Så Venstrefløjen står også og siger til Biden, jamen, prøv at høre. Vi ved, at deres gamebook er den samme. Hvorfor er det så, at vores også skal være det? Mm. For det gik jo galt sidste gang. Der kom mm. jo ikke noget tværpolitisk samarbejde. Så hvorfor overhovedet, hvorfor spil vi overhovedet ja, hvorfor spiller vi tiden på det her? Ikke? Hvorfor, hvorfor trykker vi ikke bare til alt, hvad vi overhovedet kan? Det kommer vi tilbage til. Mm. Hvad er udfordringerne til? Så er der faktisk en ting også, hvor det, det skal være løgn til de her progressive demokrater, som det jo hedder. Ja. AOC er den mest kendte af dem. Nu er de så også blevet sure på Kamilla Harris. Ja. Fordi Kamilla Harris har sagt til folk, helt specifikt i Guatemala, hvis jeg overvejer at tage den her farlige rejse op til USA, så lad være. Ja. Og det er de så blevet meget, meget sure på øh, ude på venstrefløjen i øh, amerikansk politik, for de siger, at det kan man simpelthen ikke være bekendt, og sådan kan man ikke tale til folk, og alle har ret til en drøm. Og, hvis du, og det er også, fordi Kamilla Harris har ligesom været inde og sige, at, at der er ikke engang grund til, at du søger asyl. Altså, og der er faktisk, at man siger, at alle har jo ret til at søge syg. Selvfølgelig kan man det også nogle ting. Og hvorfor Kamilla Harris jo? Det giver selvfølgelig god mening. Det er en svag flanke for... Øh, demokraterne, det her med, med, med asylansøgere... Immigration og Men det, hvor man så jo i virkeligheden de retter det her hen, det er, at de gerne vil have ham her Joe Manchin sat på plads. Men, men du siger selv, hvis han havde været alle mulige andre steder i USA, bortset fra West Virginia... <laughs> Jeg kan godt lige smide et par stater ind over... over ja, okay. Okay. Kent Men, Kentucky, Indiana og Dakotas også. Jeg, sy jeg synes før at vi ved lejlighed skal lave et program bare en Kentucky. Jamen, det er fordi, du har... Bare fordi, du, vi kan. Fordi ja. du er boet der. Nej, det er, fordi, ja, det er et de det, det er, det er det underfortalt lille stykke USA, Kentucky. Ja. Altså, nå, det kan være, det er en kommende sommersager. Uh, ja. Anekdoter om stater i USA. Det kunne sagtens forestille mig at kunne blive spændende. Så skal vi snakke om lige i hvert fald, hvis vi skal snakke om Kentucky. Men det er det, jeg mener. Nå. Nå. <laughs> Pointen er, ja. at, øh, at jeg fuldstændig mistede tråden. Nej, Nej, men pointen grund til... er, du skal simpelthen lige fortælle ham her, Joe Manchin. Ja. Hvem er manden? Jamen, han, er jo... han er jo gammel guvernør i, i West Virginia. Det var han for fem til ti, og så blev han så valgt som senator. Han blev genvalgt sidste gang ved midtvejsvalget i 2018. Det vil sige, at han første blev genvalgt igen i 2024. Joe Manchin er en mand, som... Altså, han er ikke bare lidt moderat. Han er nærmest altså, mere lyserød end mørkeblå i virkeligheden på mange områder mm. i forhold til, øh, til hans politiske ståsteder. har også talrige gange stemt alene mm. øh, sammen med de republikanske senatorer. Altså blandt andet også omkring godkendte højesteretsdommerne. Trump kom med Brett Kavanaugh og så videre, Stemte mm. han øh, sammen med den republikanske senatsgruppe, mm. hvilket også var noget, som hans eget øh, venstrefløjsbaggrund absolut ikke forstod. Øh, men det er altså... Nu er der nok ikke så mange af vores lyttere, der har været i West Virginia, men West Virginia er en industristat, det er en gammel kulminestat, det er en stat, som er... Der er bakker og bjerg over det hele. Ja, og det øh, regner så, altid. Det er, min, der, det er min Og så er der jo et øh, skrækkelige problemer med, øh, med hele øh, op-krisen øh, ja. i en stat som er West rigtigt. Virginia. Og det er, øh, det er det, der er ba øh, en basen for Joe Manchin. Og det er en overvejende konservativ stat, men Manchin er valgt som demokrat, Ja, og så er der jo noget andet sjov ved West Virginia, det er, at den jo virkelig har en gammel forhistorie, faktisk var at være en meget stærk demokratisk stat. Ja. Men i det, den gang man havde, og det er jo ikke noget, nu snakker vi meget i de her, og skriver meget om i kongressen det her med, at Trump-loyalisterne, eller Trumpisterne har overtaget det øh, republikanske parti, men den samme bølge, det snakker vi ikke så meget om, er jo bare sket modsat lidt i det demokratiske parti. En gang, så kan det godt være, at jo Manchin ikke var midten-midten af det demokratiske parti, men inden for en overskuelig årrække tilbage, så var han jo en stor en del af en stor veletableret konservativ del af det demokratiske parti, ja, ja. hvor han jo ikke var alene. De var mange senatorer. I virkeligheden meget der der hvor man, kan man sige, måske flertallet af demokraterne lå i 70'erne og 80'erne, langt op i, i uh, 90'erne. Noget, der vel i virkeligheden vender lidt med Clinton altså, og, og linen, ikke? Altså, så han, det er jo ikke, det er jo ikke, fordi han kommer ud af, af, af det blå, men han er lidt sådan et fra fortiden. Ja, han er jo også 73, så det er jo ikke, fordi han har en stor fremtid foran, sig, men ikke desto mindre, så er hans, altså hans meget midtersøgende linje, mm -hmm. I hvert fald en, som i stinegrad er blevet ja, nærmest en her i, i det demokratiske udgangspunkt, fordi altså partiet har flyttet sig ud mod venstrefløjen i mm. hele taget og er blevet yderligere styrket, i, også i selvforståelse efter Bernie Sanders' succeser, både med hans 16 og hans 20 kandidatur. Så derfor så er, er Manchin lidt en, en enig svale på den fasong. Og øh, samtidig også en mand, som øh, ikke lader sig kue. Altså, det er jo Ars. en ret central del af fortællingen om Joe Manchin. Det kan godt være, at altså, det er jo ikke første gang, han får kritik fra, fra Venstrefløjets politikere i det demokratiske parti. Men han er bedøvende ligeglad. Han er altså, voldskuel. Han lader, han, me han, lader han, sig mener, det, han mener. Fuldstændig iskold kører han bare. Og øh, han ved godt, at jeans, de eneste mennesker, der er vigtige i forhold til, hvordan de ser på ham, øh, vælger det er dem i West Virginia. Mm. Det er dem der har genvalgt ham et par gange, og det er dem der skal stemme på ham igen, hvis han søger genvalg i 24. Ja, hvis man skal være fuldstændig politisk kynisk, så kan man jo sige, at alt den kritik han får nu fra venstrefløjende demokratisk parti, det styrker ham bare. <laughs> ja, det gør det da bare bedre bedre. Det er da, det er da fantastisk, man skulle tro, de havde aftalt det, ikke? Altså nå. Men, men han er også, jeg synes i virkeligheden, så er han jo bare symbolet på at amerikansk politik plejede at ligge inde på midten begge partier har i virkeligheden rykket sig ud mod fløjene, og så, og så er det i virkeligheden dem, der ligger inde på midten, eller på altså noget, der plejede ikke at være så langt ude på fløjene i deres eget parti, de bliver lige pludselig sådan lidt, altså så er det dem, der er kuriøse, så er det dem, der er, er, er mærkelige. Men så er der jo det her med, at nu begynder, nu begynder hele den progressive fløje, Sanders, AOC, mange af dem, vi vi hører meget om Danmark og beskæftigelsen meget, de begynder også at blive sure på Joe Biden, fordi det, de jo siger, det er, Joe Biden, du er jo gode, i hvert fald gode, altså du har et rigtig godt forhold til Joe, til Manchin, I har kendt hinanden i mange år, og I har siddet i senatet sammen, og lidt den samme kritik får man mod Chuck Schumer, mm. øh, som jo efter sine er i hvert fald i Washington Manchins bedste ven, ja. altså ses privat og sådan noget. Så hvis I to trykkede ham, så skulle han jo nok ret ind. Og det nægter de lidt at gøre. Altså. Ja, jeg tror ikke, de kommer til at gøre det, uanset hvor meget Sanders og hans allierede derude, de, de bærer dem om det. For det første, fordi hvis Biden går ind og begynder at i rette sætte øh, Joe Manchin, så er der et par mulige scenarier. Mm. Det ene, det er, at han bare simpelthen smutter du skal ikke prøve at kugle mig, mm. fordi så smutter jeg, og det er ikke fordi, han nødvendigvis vil blive republikaner, men så kan han starte med at være uafhængig, og det vil sige, så er flertallet i senatet væk, altså som independent, så er han en, en mand, som man så er til at forhandle med fra sag til sag endnu mere, end han er i forvejen. Mm. Den risiko vil man for det første ikke løbe, og det er klogt. Den anden grund er, at hvis Biden går ind og prøver at presse Joe Manchin, så er det det samme som at sende signalet også til dem, der eventuelt overveje bare en lille smule i den moderate del af det republikanske parti, at sige til dem, prøv at en jeg, jeg mener faktisk ikke det, jeg siger, når jeg siger bipartisanship. Jeg mener faktisk mm. ikke det, jeg siger, når jeg siger, at jeg gerne vil arbejde enormt med mm. Jeg mener det faktisk ikke rigtigt, når jeg siger, at jeg gerne vil prøve at få tødet øh, hvad siger, Washington en lille smule op, og at vi prøver, at hele kløfterne imellem partierne, jeg vil sådan set bare køre med min egen venstrefløj, og så må vi se, om det så er nok til, at vi kan fastholde vores kongressflertal ved, ved Midtvejsvalget om halvandet år. Det er jo det, han kommer til at blive skudt i skoene. Det er det, der ligger i signalet, hvis han begynder at i rette sætte Manchin. Og så er der en sidste ting, og det skal man måske lige tage med et selv, men det er faktisk noget af det, som man i hvert fald kan se, at, at Bidens folk er ude og spinde lidt på øh, i forsøget på at håndtere det her. Og det er, at de siger, at Biden har simpelthen for stor respekt for institutionen, senatet, fordi han har siddet dernede i en menneskealder. Mm. Øh, så han vil ikke blande sig. Øh, han har for stor respekt for, øh, for hele organet dernede, og derfor så vil han ikke gå ind på den måde og begynde at påvirke en mand som, øh, som Joe Manchin. Og det, det, det, det sidste der, det tror jeg. Det, jeg synes, alt hvad du siger giver super god mening. Jeg tror, det sidste ja, det er, er... det er rent spændende. At, det er ret spændt ja, ja. for jeg tror, der kommer til at ske... Jeg tror, kalkylen er følgende. Vi snakkede om i starten, der er, at de her tre sager, det i virkeligheden handlede om i starten. Biden har jo egentlig mere eller mindre gjort klart at sige, ja, jeg kunne godt tænke mig det her filibuster. Det er ikke noget, vi har brugt politisk kapital på lige nu. Også fordi det, er mere, altså, det kommer højst sandsynligt ikke til at ske, selvom han så får banket Joe Manchin på plads. Så bliver det i hvert fald en... En gradbøjning mm. af det. Så er der valgreformerne. Det tror jeg helt reelt, demokraterne rigtig gerne vil. Men jeg tror simpelthen, at den kalkyle, der er nu, det er, at de siger, at de her tre ting, filibuster, valgreformer, infrastruktur, hvad er så vigtigst? Vi kan ikke få det hele. Det er infrastruktur. Det er det, vi aller, aller helst vil have. Det er det, Joe Biden har rejst hele USA rundt med de sidste to måneder. Altså, og når jeg siger rejst rundt, så er det bogstaveligt, at ja. man har rejst. Hele USA rundt og snakke infrastrukturen en dag, genopbygningen den anden dag. Det er lidt to steder samme sag, men, men, men, men det er dog, kan man sige, uh, uh, takes på lidt på det samme. Og det eneste jab, man ligesom kan sige, Biden lidt har taget på Mantua, det mm. har faktisk været på, på infrastrukturen. Der, ja. der var der i sidste uge, hvor han lige fik sagt noget, som i hvert fald kunne spændes til at det var kritisk mod uh, Joe Manchin. Og så var han, fik han også samtidig sagt, hvor kæmpe respekt han havde for os. Så jeg tror, nu er det bare lige, hvad mm -hmm. der sker. Nu har sidde, Biden siddet med hende der Shelley Moore og de kunne så ikke blive enige om en, en fælles infrastrukturaftale. Nej. Hovedsagligt fordi, at øh, republikanerne faktisk bare flytte penge for den her 1,9 trillioners pakke, over i den her 40, vil de kun give 1 trillion, og Biden vil gerne give øh, 2 trillion. Er det, ikke ja, sådan nogen, er det, ikke det er nogen, nogen, nogen, nogen, nogen, nogen, nogen, nogen tal, ikke? Så sidder der den her band of 20, som i virkeligheden er mange af de moderate senatorer. Og lydnerne er jo, at de er ikke er så langt fra hinanden. De er godt nok kun på 900 hmm. øh, bil, ja. billioner, må det jo så være det. Hmm. Men hvis, hvis de kan forhandle den lidt op, fordi det, der er væsentligt, det er, at det, de snakker om, det er nye penge. Hmm. Så hvis de nu kunne ramme dem, så er det jo perfekt for Biden, så har de selv løst det. Manchin er med. Uh, Rob Portman er med. Mm. det og Mitt Romney er med. Altså, så, er der faktisk, så kan den stemmes regulært igennem. Så skal de ikke ud og, og gøre det som hvad hedder det, budgetting. Nej, præcis. Uh, det, det er jo særskilt ting, jeg tænker sig han Det er jo hans, hans drømmesmarscenarie. Og så kan det godt være, at han ikke har fået sine to tri trillioner. Men han har fået langt derhen af, og det er nye penge. Det er jo det, der er... Altså, det er jo dybest også det, der er hele problemstillingen, fordi det er jo det venstrefløjen hjem. Hvorfor? Ja. Altså, hvorfor skal vi overhovedet... Vi kunne køre selv for lidt over to. Mm. Nu ender det måske på, i bedste fald... 1,2. Ja. Et eller andet tal. Det er der jo ikke nogen, der der ved. Men, men det, der, er i det, lag, det er... Det det ikke? I, i, det vil sige, at maks. to tredjedel af det, som Biden selv har spillet med, som man kan køre med, hvis man kører selv gennem budget reconciliation. Hvorfor så overhovedet øh, prøve at række ud? Og... Øh, det er, jo det, der er det er jo det, der er hele stridens kerne, mm. og derfor tror jeg også, at vi skal forestille os et scenarie, hvor øh, bølgerne kommer til at gå rimelig højt mm. omkring det her, fordi det er også det er trygtesten på, hvor meget Biden, han miner det her øh, bipartisanship, altså hvor meget han er villig til at gå på kompromis, fordi hvis han er villig til at barbere over en tredjedel, måske endda nærmest halvdelen mm. af en infrastrukturreform væk, Åh, oh, man tror ikke, han også bare har... Altså, det er jo ligesom, lidt, ligesom at spille poker, det er, at man, man spiller lidt højt ud, ikke? Oh, jo, jo. Han, øh, han viser sine modstandere, hvor meget han kan, hvis han går selv. Ja, ja. Øh, og så siger øh, han, kom nu ind til bordet med jer, fordi så bruger jeg dobbelt så mange penge, hvis jeg skal gå alene. Og der tror jeg, min pointe er, at hvis de ikke kan blive enige i de her band of 20... Så går han selv. Ja, og så trykker han mansion, og jeg tror simpelthen kalkylen er at sige, hvis vi ikke kan blive enige om det, så... Altså, det, det handler jo rent jo sagt at sige... Jeg kan jo ikke blive vim, jeg kan ikke trykke manden gang efter gang efter gang. Jeg venter, og det er jo samme Chuck Schumann siger, jeg venter til, at jeg ikke kan lade være. Og så kan man sige, hvis de ikke kan blive enige i de 20, så er det, vi trykker. Og det er jo også det, det, er jo også det de 20 ved. Så hvis vi ikke bliver enige, så kommer så Uncle kommer, kommer Joe ridende, ikke? med solbriller og det hele på, og, skal prøve, og vil prøve at få sin vilje. Ikke? Ja. Altså. Så er der jo et andet spørgsmål i det her. Det er jo det, der var sure venstrefløjen i virkeligheden. Ja. Er det overhovedet en krise? Det synes jeg ikke, det er på nuværende tidspunkt. Mm. Altså, det har det potentiale til at blive, men, øh, men det er det ikke på nuværende tidspunkt. Men det, det handler godt nok også meget om den interne mandskabsbehandling nu fra for Bidens og fra Schumers side, for at det ikke skal udvikle sig. Fordi det er klart, hvis Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez og hvad de ellers hedder ude på venstrefløjen dagligt står og råber og skriger både i tv og radio og på diverse Zomi-platformer osv., så bliver det en krise. Det behøver det ikke blive. Så hvis man på en eller anden facon kan gå ind og afmontere det internt og sige, prøv nu lige at... Den jer ned et øjeblik, så vi lige prøver den her løsning. Vi vil meget gerne det her. Vi skal også nok finde nogle sager, hvor vi kører selv, eller hvor vi i hvert fald gør det klart, at det ikke er til forhandling. De kan få lov til at være med, men de får ikke lov til at påvirke. Hvis øh, der er republikaner, der gerne vil med på X, og eller Z-reform fremadrettet, men det her er så stort og så vigtigt, fordi det er infrastruktur, det er noget, der skal være sikkerhed om, også på den anden side af et midtvejsvalg osv. Derfor er det klogt, at vi gør det på, øh, på bipartisanship-fasongen det kan sanges, øh, så bør det ikke behøve at blive en krise, så det, i virkeligheden kan man sige, den næste periode, altså i hvert fald frem mod sommerferien og hen over sommerferien også. Er det sådan, det det, indtager, er det ikke, når de går på sommerferie i august i, i, i Washington. Mm. Det, det er jo frem til den periode, så altså, kan de nu blive enige om det her inden Det er jo sindssygt spændende i virkeligheden, ikke? Ja, okay. og dermed også kan man sørge for, at det ikke eksploderer, fordi det er sprængfarligt, øh, men det behøver ikke detonere. Jo, men, men... men på den anden side, ikke? kan man også sige, hvad pokker ved venstrefløjen i demokratiske parti gør. Ja, ja. Altså, hvor vil de gå hen? Der er ikke nogen steder at gå hen. Nej, men det, er det, der, det er bedst, det... de kan få. Det her er undskyld. Jeg siger, det er bare Biden giver dem. Det er det, der er interessant også, ikke? fordi de har faktisk ikke interesse i, at det her bliver en krise. Nej. Det er jo, øh, så det er jo ligesom meget dermed også, at man kan se altså det kommer, uanset hvad kommer det her til at fortælle os ret meget omkring mm. uh, interne situationer, omkring taktisk snille også, og forståelse for det politiske spil. Fordi Venstrefløjen har fået noget medansvar nu i det demokratiske parti, mm. så nu er spørgsmålet så, om de kan administrere det, <laughs> eller, om, uh, <laughs> eller om de i virkeligheden bare uh, bliver ved med at være i interne opposition, sådan som de har haft uh, privilegiet at være i mange år. Jeg synes bare at faktisk, at hvis vi lige kigger på Venstrefløjen i øjeblikket, så synes jeg faktisk, at der er noget, de, man siger jo ligesom, at de har to-tre ledere, ikke? Mm. Warren. Sanders er jo se. Så ved jeg godt, der er også nede i repræsentanterens hus af mange flere. Ikke? Mm -hmm. Jeg synes, der er meget forskel på, hvordan de agerer. Det er det også. Jeg synes faktisk, det interessante er faktisk, synes jeg, at Sanders agerer ansvarligt. Ja, det er jeg enig med noget. Warren prøver ikke at agere. Hun er ja, blevet ja. mere mest stille ja. menneske. Og jeg jo se, det er jo sådan, altså... Altså, det, det, altså hun, hun, hun er valgt i en af de kredse i USA, der er mest venstreorienteret, altså mm -hmm. øh, en oplandskreds, til, altså det er jo det er New York, men, altså New Yorks byn, men, men ude i, I hvad Bronx, ja. I, i Bronx og, og lidt mere end Bronx, ikke? og sige, hun siger jo det, hun skal sige, og hun er den fløj, hun er, men, men altså... Men hun siger også det, hun skal sige, fordi hun er under pres ja, internt fra sit bagland. Præcis. Altså det her, der hedder Justice Democrats, som ja. er den her gruppe Venstreorienterede, som hun tilhører, som Arianna Presley tilhører, og nogle af de andre, der sidder i Repræsentanternes hus, der kom ind her i forbindelse med både Midtvejsvalget mm. i 2018 og så det valg, der var her i 2020. Der er jo i det her meget Venstreorienterede Bagland en begyndende utilfredshed med, at man ikke synes, at Alexander Ocasio-Cortez længere har den. Den samme styrke i forhold til at sige øh, fra over, også for de demokratiske, moderate politikere. Men det er jo nemmere at sige fra over for Donald Trump. Altså, jamen, det, det. det er det. Altså. Altså, men, jamen, jeg skrev jo en analyse om det, altså, ja, også. Siden også at, øh, det for, at det er det her med, at øh, det er nemmere, når mm. man altså, står med en modstander, der er alt det, du ikke selv er. Øh, I stedet for, at man nu bare står og skal skille lidt ud på øh, det parti, man faktisk er en del af men vi kunne gøre endnu mere. Det, det har bare en anden klang, når man siger, at vi vil gøre noget helt andet, end at sige, at vi kunne gøre endnu mere. Ja, eller vi ville gøre det samme, men på en lidt, ja, på måde. En lidt bedre måde. Ikke? <laughs> på en lidt bedre måde, ikke? Og så fik du egentlig nævnt lige Donald Trump. Ja. Og jeg tror i virkeligheden, <laughs> jeg tror i virkeligheden, at Donald Trump er hele forklaringen på, hvorfor det her ikke er en krise. Ja. Det er jo, fordi i gamle dage, nu siger jeg noget, som du plejer at elske at sige. Jeg tager noget af det, du plejer at sige. Så kom med det. ja. Uh, Democrats fall in love, Republicans fall in line. Yes. Og jeg tror, det der er sket i amerikansk politik, ikke, det er, at demokraterne har fået en bookemand. Ja. Yeah. De tør simpelthen ikke lade være med at møde op, fordi de har set i 2016, hvor bimlende, ramlende galt det kan gå, hvis de ikke bakker op om en kandidat. Og oh, vi kan ikke lide Hillary, og oh, vi bliver hjemme. Yeah. Tillykke med den. Så fik jeg Donald Trump. Så fik jeg Donald Trump. Så kan, de, så kan det godt være, at de vil stå om to og et halvt år, tre år, og sige, ej, vi kan ikke rigtig lide, at vi synes, at Joe Biden har været det ene eller det andet, eller hvorfor skal vi stemme på Kamala Harris? Hun er jo ikke rigtig øh, progressiv og hun har sagt det ene og det andet, og hun har været meget, altså hun er i virkeligheden bare, bare en opportunist, og en søgende demokrat i forklædning og bla bla bla. Tillykke med det. Vil har have Donald Trump? Eller vil I have Ron DeSantis? <laughs> Jamen prøv at. Det er jo det største argument også for, hvorfor det her givetvis ikke bliver en krise. Præcis. Fordi altså. er så, altså, de ved godt, at øh, så længe han stadig det, ja. eller så længe hans linje stadigvæk er den, som republikanerne kører efter, så bliver de nødt til at opføre sig ordentligt i hvert fald ud af Jeg tror faktisk, at det har været så stort, et chok for demokraterne, med Trump, ja. at, det, at, det, at det kan omkalibrere amerikansk politik, også efter Trump er væk. Fordi nu sidder det i dem. Altså, så var det så lidt sådan at sige, øh, nå, hvor galt kan det gå? Altså, jo, jo, jeg ved godt, de ikke har elsket Bush eller Reagan eller sådan noget, ja. men det er jo ikke sådan en, en nærdødsoplevelse, som man faktisk har indtryk af, selv når man taler med moderate demokrater, eller altså folk, der bestemt ikke ligger ude på den yderste fløj af, af at, at det demokratiske parti, Trump sidder jo i dem som et traume. Altså, jeg mener et traume. Jamen, jeg, altså. jeg er enig. Helt altså. Enig. Altså, det, er et, det er givetvis noget, som altså, i hvert fald i det næste lange stykke mm. tid, og det er også det, som vi snakkede om før, at det, det er givetvis også det der argument for, hvorfor demokraterne, kommer til at vinde de kommende valg. Øh, <laughs> ja. Fordi det er så, så længe han stadigvæk spørger et eller andet sted derude, ja, eller hans, hans, hans kurs i hvert fald, ja. er øh, noget, der kunne tænkes at komme tilbage, ja. så står de der hver gang. Og høj valgdeltagelse som regel lige med demokratiske sejre, ja. Ja. i hvert fald i nyere tids amerikanske valghistorik. Ikke? Og det er klart, det er jo det, der er. Øh, det er jo selvfølgelig den fordel, Biden har, han har overtaget. Styringen af partiet på et tidspunkt netop, hvor traumet efter Trump stadigvæk sidder så dybt i dem, mm. så de i virkeligheden nogle gange på sager, der kunne normalt være eksploderet mellem hænderne på dem, alligevel øh, de besin sig. besinder sig. Ja, præcis. Det er ret interessant. Det er nemlig ret interessant. Var det ordene? Det var ordene for i dag. Det var dejligt. Det her, det var øh, kampen om Amerika. Husk, at du altid kan støtte os ved at gå ind på kongressen.com og blive medlem. Anders Havner, tak. Lasse, Charlie, selv tak. Det var så lidt. Tak.